Senyores i senyors, senyores i senyors, aquest és el programa número 18 del Tapasport de l'era independentista, perdó, retallada, període de qui paga descansa però qui cobra, també programa destinat a totes aquelles persones que ja ho sabeu, carai, que la pilota els agrada més a la olla. Diari de Bord, estem a la 18a... Perdó, deixeu-m'ho deixeu arreglar una miqueta, això. Eh que sí, que ara... ara fa més, eh? Diari de Bord, estem a la 18a setmana del programa TAP Esports, una missió única a la comarca del Berguedà. La tripulació d'aquesta nau ha passat ja per diferents estats d'ànims, però, en definitiva, seguim amb rum fix. Pel camí, hem pogut gaudir d'alguns dies de festa, on hi ha hagut de tot. Per exemple, per Nadal vam tocar les estrelles i ara, per la corrida, ens les hem begut. Ara, però, toca tornar a la normalitat, que també va bé. Sembla que no, però ser normals també agrada. I, si no, demaneu-li amb un croissant. Avui, dissabte 26 de gener de 2013, són les 12.48 minuts amb una temperatura de 7.5 graus centígrads, amb una humitat del 59% i una pressió atmosfèrica de 1.011.3 hectopascals. Benvinguts, esteu a la sintonia de Radio Projetge Emissora Municipal. Avui, tranqui, que hi confi, pel 107.3 de la vostra efa Hem d'aprofitar la benentesa o aquest parèntesi que ens dóna el 2013 abans d'embarcar-nos en un altre gran projecte, com és el del Carnestoltes. Tot i que per Carnestoltes pots anar disfressat del que et vingui de gust. Aquí, al Berguedà, agrada molt disfressar-nos. Tan sols falta que vingui qualsevol festa... Bé, qualsevol festa, tampoc. Tan sols falta que vingui una festa per posar-nos la indumentària adient per l'ocasió arribant al punt d'això que no et coneix ni la teva mare. Ara que hi penso. Quasi, quasi diria que aquí a Berguedà tan sols hi posem el nostre gra sorra. La nostra proporció de disfressa Fent l'extensiu a tot el món, però sense anar més lluny... pel que fa al territori català, que és el que més ho estem vivint... o patinen en les nostres camps, també els agrada molt que no els conegui ni la seva mare. Perquè no arribo a entendre el per què li diuen PSC, Partit Socialista de Catalunya, quan volen dir PSOE, Partido Socialista Obrero Español. Ni tampoc entenc per què li diuen PPC, Partit Popular de Catalunya, quan volen dir PP, Partido Popular què en vostès? Que ens han estat enganyant tota la vida, oi? Good job! Okay, thanks, you... Fred. Now I've tried everything. Hey, what about Western? Yeah. You want Western? Western Partit Popular. i tan popular. Cada vegada i com més passa, el temps ho són més de populars. I sinó no, que els hi demanin a la Unió Europea. Bé, aquells són populars, però a la vegada inversament populars el d'aquí. Veureu, l'altre dia algun ocellet em va dir. Què em va dir un Ocellet? Doncs em va dir: que a cap dels nostres polítics sabia anglès. Jo, lògicament, no ho vaig creure. Però per si les mosques... I així què? I si ells, els de la Unió Europea, no saben espanyol, què? Vaja, per la manca de resultats positius, com la cara està patint la Unió Esportiva aviar, em fa pensar que l'ocellet no desafina, oi? ens precipitem. Queda molt encara. Hi ha una altra frase, frase, perdó, fa, fa, fa, fa, hi ha una altra frase feta que tenen el futur país veí. És pues d'Espanya, eh? Que quan, quan siguem independents nosaltres un futur veí, no? Espanya, no? Futur país, no? Està en construcció, Espanya, eh? actualment. Frase feta que tenen el futur país veí, que diu qui en ria último, ria mejor. No ens caurà aquesta figa parlant de precipitar-nos, aquesta setmana passada vam veure que va precipitar molt aquí a la comarca del Berguedà, oi? Que com ho sabem? Doncs perquè estem volant, i si estem volent, sabem de sobres que actualment estem més a prop del Meteocat que la casa nostra! <fugur -se> Bé, suposo que en 18 setmanes els que vareu embarcar heu pogut visitar o conèixer totes les instal·lacions i dependències d'aquesta nau. Ara, com ja sabeu, és el torn de la nostra estimada, benvolguda, desitjada, analada i tot el que acaba amada, cançoneta. Tornarem a la normalitat, posant una cançó poc normal, feta per un grup d'aquí, al Berguedà, i que podreu trobar a molts punts d'aquí, a Porreig, i de la comarca, al preu de 10 euros. Ells ens han dit que agafem un tema del seu primer, però que ja us ho dic ara, CD, que ha estat enregistrat a Nova York i que el dediquem a tots els que alguna vegada es van disfressar, estan disfressats o bé, es disfressaran. Ells s'anomenen sabata. I el tema que hem triat d'entre molts... Sí, si sumant-nos, això sí, sumant-nos a la dedicatòria... No és un altre que aquest, eh? Un xa-xà-xà boníssim, eh? Per mi estaran els 10 primers del top 10 dels xa xà -xà's. Ella es titula Màgia Divina Fins ara, salutacions cordials! Yo no siento amor Por ti es magia divina No se puede definir tu encanto en cualquier lugar que busco en mi mente estás tú formas parte de mi sueño eres mi luz mi luz mi luz. tú tu mi cielo yo tu fe te beso y olvido el abrazón de miel tu boca deseo. Ven, abrázame muy fuerte, tu calor eres mi sol. Si algún día he de perderte, te buscaré. Calor és mi sol Si algun dia he perd Què us ha semblat, eh? No em que no, eh? Sembla impossible, eh? Que aquí el Bargadà fotem un xa xa a la muntanya. Poder xa xa també és muntanyenc, però jo no li faria més cap a la banda de, de, de, de, de, de... playeres, eh? Um... Bé, és un CD que hi ha de tot. Podeu trobar... Tant podeu trobar el... Sí, em, sento, em sento molt malament... Don't podeu trobar un rock and roll, com podeu trobar jazz, com podeu trobar blues, com podeu trobar que xachachachá, xa, xa, com... de tot, ja tot, hi han 8 canzonetes, perdó, 9 canzonetes, però que estan totes nou, que no saps quina triar perquè com que varien tant d'estil de música, molt bo, eh? Vosaltres mateixos el teniu aquí al Berguedà, molts punts fins i plos fit tot aquí per rets, 10 burets. Uh, col·laborant, col·laborant per aquests grups que emergeixen i que trobem, que ja, et dic, eh, ja us dic, que aquest xà-xà-xà per mi hauria d'estar dintre del top 10 dels xà-xà-xàs i sense allargar-nos mm, gaire més del compte, són i 59, quasi, quasi hauríem de passar la publicitat, però mirarem d'avançar una mica de feina en aquest minutet. <ríe> vaya, vaya miracle. Peràn parlant dels veterans, eh, Lliga Intercomarcal Grup Pa. Avui a partir de dos quarts de cinc, Gironella que allí us. Demà a partir de les 11, Porret-Champadò i també a la mateixa hora, Albergues Sulsona, perquè fa el Grup C a partir de les 4 de la tarda, Cal Rosal, Agrupació Deportiva Marró. Pel que fa a les proves del latisme, tenim un cros escolar de Sant Jordi de Cercs demà al pavelló de la localitat serà el marc de la prova que es posarà en marxa a partir de dos quarts d'aquest doncs, motiu matí... Seguida sí, de la mà, eh. Sí, de eh? Dars, alguns ja han començat a dars, eh, el que és a Punta de Ferro no, el Pont de Plàstic, sí, la Setena Lliga per equips. Partit pel dijous, eh. Hem una mica en Roderits, eh, però partits que bé, o molt avançats, eh. Jugaran Bar Nirvana, Cal Riera. Els que van a són els de la Punta de Ferro, eh, de Punta de Ser, que s'han tirant tot a l'esquena. Van dir finals de gener la federació, però més a finals ja. Deuen ser de la, del gener de l'any que ve. Escacs, segona divisió, preferent Barcelona, grup 3, Sallent, Berguedà, i pel que fa a la, a la primera provincial Barcelona, grup 4, a per, eh, també Montbui, Berguedà. Bé, el que us volia dir és que si la petanca comença a les 9, eh, els nois de les CACs comencen a les 4 a 10 i també tots, tots per demà. <tots> Pel que fa a la petanca, aquesta cançó és a dient, eh, per la petanca, senyores i sí, senyors. Bon dia. Primera divisió. Gironella, Calriera, dèrbia. Eh? I el Viladomíu, nou, Esport, Callús. Pel fa a la segona divisió, Carriera Sant Bertomeu. Des de Calriera com es mouen, eh? Darts, Patanca... I aviat faran, no sé, un equip de... de rugby, eh? Uh, la tercera divisió, uh, Sant Padò, Viladomíu, nou, bé. Viladomíu, nou, Pinedes, Castell, nou. Quants nous, eh? amics que serra Sant Feliu se serra tots tots ells a partir de demà de les 9:00 de matí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 Ruyteria Porreig, sempre amb tu. Sou la sintonia de Ràdio Porreig, emissora municipal. La primera emissora del Barcadà. This 45 is breaking into the chart. It could be number one. Segim amb aquesta cançó tan preciosa, eh? que ho hem deixat abans per la publicitat i arrencarem amb una entrevista, amb una entrevista d'un parell de conejts també, eh? com, com és normal aquí, eh, els dissaptres del matí sempre tenim bones entrevistes. Aquesta setmana, avui en Croqueta, en Croqueta, eh? en Croqueta, hem Tenim una entitat d'aquí al poble, perquè ara fa dies que no parlem amb cap entitat del poble, i tenim el Club Esportiu Porreig. A l'altra banda parlarem amb el seu míster, el Jordi Pont-Ponti. Jordi, bon dia. Hola, bon dia. Um, bueno, escolta, t'he de, de dir moltes coses, però la primera... Ja va bé, no? Perquè si parlo i no t'he de dir res... Eh? Ai, si truco per parlar i no t'he de dir res... Vai, sí, et... malament. No ho arreglarem bé. Doncs escolta, volia demanar-te que després d'un inici una mica... M'he semblat a mi, eh?, per la que he anat seguint, no? Potser sí, que heu anat a mi. no, no, cert. Un inici una mica irregular, que si patatint, que si patatant... Sembla que el porreig, ara l'A, s'ha posat a to, no?, una mica, aquí a la tercera, a la tercera catalana. Sí, no, ara, ara he començat a agafar una línia ascendent... Um, sí que és veritat que quan coneixes els uh, jugadors i això, doncs, sempre li pots treure més rendiment um, també és veritat que, que l'arribada d'algun jugador no ens ha ajudat, però, bueno, estem en línia, línia ascendent, però la veritat és que encara queda molt, queda tota la segona volta i aquí pot passar de tot Exactament, i aquí pot passar de tot, de moment, de moment el que està passant és que anem a tercers Sí, sí, sí, tercera eh, posició. Potser és el lloc més amunt que hem arribat, no?, en aquesta classificació. Sí, a part de, possiblement, les dues primeres jornades que vam sumar els sis punts, a partir de llavors que el tercer, el tercer partit eh, ja vam empatar i el quart vam perdre, eh, si sí, ara és el, el moment de la temporada que, que estem més amunt. I la veritat que, clar, tres punts del, del segon i a cinc punts del primer que, que ens dona un marge de que si fem una segona volta poder lluitar pels, pels llocs per pujar de categoria mm, clar. i clar, si ara, si ara contéssim de les cinc jornades passades aniríem sí. primers amb el Vila de Cavalls sí, sí, el, els últims 6 concretament les últimes 6 jornades hem guanyat els 6 partits vull dir que és, és complicat sí que és veritat que que possiblement al final de, del calendari tenim partits més assequibles, però bé, bueno, fer 6 victòries consecutives, avui en dia totes les categories costa. I tant que costa, sí senyor. Perquè veiem que el primer i el segon han cedit tres punts, eh?, ja amb nosaltres. Sí, sí, sí. El Marganell, que va primer, que, bé, bueno, Déu-n'hi-do, eh?, dos empats, dos perduts, tan sols. Sí, i aquesta setmana el Marganell, per exemple, visita el camp del de Cavalls, que tindrà un partit complicat contra un equip, com has dit tu, que és, de, juntament amb nosaltres, de, dels que està més en forma, però, bé, bueno, amb... Um... Ja dic, queda tota la segona volta, tots els equips tindran ratxes positives i ratxes negatives i nosaltres hem d'intentar a la segona volta, intentar sumar el màxim de punts possibles per, com a mínim, lluitar per aquesta segona plaça per, per fer la promoció. Exacte, aprofitar aquesta ratxa, que ara dius, eh, com dius que aquestes ratxes, doncs en aquesta ratxa aprofitar-la al màxim, no? Sí, sí, com més duri, millor. Però totes maneres, escolta, ojo, eh, el que s'ha fet s'està fent? Perquè, bueno, no sé si és mitjançant els nous jugadors o és també com has dit abans tu que, que, que vas coneixent els, els jugadors també eh? Home, la veritat és que el que coneixes el, els jugadors doncs és el que t'he comentat abans li pots donar més rendiment um, possiblement quan vaig, quan vaig arribar aquí a Porreig hi havia algun jugador que no coneixia tant i, i possiblement um, hi han hagut Jugadors que al començament no, no van entrar a l'equip, que, que han entrat, però bueno, jo crec que tots els jugadors de la plantilla són importants i un moment o altre, de cara a la segona volta, doncs, entraran a l'equip. Molt bé, aquí s'han de fer rotacions, i si no bueno, per targetes també... Per una sí, sí hi ha no lesions, targetes, i es donen no, moltes circumstàncies, sobretot aquestes categories que has de votar la gent i, i tenir el màxim de jugadors contents. Ara, Jordi, Pont, sí. deixa'm dir-te una cosa, perquè no sé, poder a fora, a l'exterior, tu em sents en a mi, perquè si no no em respondries. Sí. Jo et sento a no tu, perquè si no tampoc no et preguntaria. I, i, però em diuen que fora no em sento. A vosaltres, Jaume, aquí l'estudi. Jaume, Jaume, Mariona... <ríe> Podeu ser sí que no em senten. Jaume, Mariona... Un moment, perdona, eh? Jaume, Mariona, em sentiu? Em sentiu? Què? Que si em sentiu? Sí. Sí, sí, sí et sentim, ah, et sentim. sentim. Val, val. No, no, era per Estem per... aquí. Comprova, és que m'han dit que estan escoltant a la ràdio, aquí fora, i no em se'n sent. Se'n sent, Josep? No, no se'n sent. Prou, prou no, bé, prou bé, prou no? bé. Bueno, és igual. Més que tot és perquè la gent que ens escolta de casa, Roger, deu pensar només per l'entrevistat, eh? <ríe> <ríe> Vaja problema. Avui que em sortiu una entrevista tan xula. <ríe> doncs bueno, eh, ja, amb això que em deies, eh? Dels jugadors que, bueno, ja ara... És, es plan d'anar a confeccionar una bona plantilla i anar donant entrada a aquests que juguen menys habituals i fer una bon, fer un bon equip, no? Sí, sí. sí. No, ara som actualment som 20 de plantilla, sí que, que és veritat que hi han dos jugadors que estan lesionats que en principi serà complicat que entrin en un període curt, és a dir, som 18 i d'aquests 18 jugadors doncs, han d'anar rodant tots perquè evidentment la temporada encara queden 17 partits i, no i és el que t'he comentat abans un moment o altre eh, tots els jugadors seran importants perquè el, el tema cantera com es porta aquí mm. aquest any? Home, amb el tema del, del primer equip um, jo he convocat do, dos partits, un juvenil um, i de, de cara a Olbé, clar, Olbé també està fent molt bona temporada i en principi jo n'he tibat. Sí que és veritat que al juvenil hi ha un juvenil molt correcte i han ha 5-6 jugadors molt interessants, que en un període curt jo crec que, que estarà en el primer equip. En, en un període de 2, 3, 4 anys es poden aprofitar 4 o 5 jugadors, que són molt vàlids. Um, Veus que la feina del porreig està aquí al tercer lloc, està feta? No, no, no, el porretge aquest any ha d'intentar lluitar per pujar. Una cosa és que al final de temporada, per diferents motius, no acabis pujant o, o pel, pel que passi, però tu objectiu és intentar pujar. A partir de llavors, si quedem en tercera posició i no s'ha pujat, doncs, doncs després ja es veurà, però en principi l'objectiu és lluitar per pujar. I, i per lluitar per pujar com a mínim hem de quedar a la segona posició uh, Per teu entendre veus la classificació que els equips estan més o menys en el seu lloc o trobes algun que dius uh, aquest és amb l'estrany que estigui aquí baix o aquest és... No, jo crec que amb um, pels equips que coneixia i, i, i bueno per el que he vist la, durant la primera volta crec que els quatre que estem a dalt um, sí que és veritat que, que el Suryabà va pinxar la setmana passada i està empatat amb el Sant Pedó però jo destacaria com el o el Can Rull, nosaltres i el Súria som el, els quatre equips que, que al final de temporada hem de lluitar per les dues places de, de descens mm. el que no sigui aquests quatre equips jo crec que sí que em sorprendria una mica però és veritat que hi ha un grup d'equipets a darrere que, que en qualsevol moment si, si tenen una ratxa positiva com, com té ara el Vila de Cavalls es poden ficar a dalt, sí, evidentment. Sí, sí, sí. Però, posat... Però això, això interessa que com més equips hi hagin a, a dalt um, serà més interessant, perquè els equips, els equips també podran fallar més i, i a vegades a les segones voltes, si queden equips despenjats, després la, la competició, doncs, doncs per als equips de dalt se'ls se fa una mica més fàcil. Aha. Avui, perdó, avui no... Uh... Serà demà, a partir de les 4 quil municipal de Porret, sí. Porret Club o... esportiu Artés Futbol Club. Sí, sí, sí. Ehm, um... ha no? Home, això, això és el que esperem? I queden picar, a, casa, a casa tenim ens queden 8 partits, amb dos 8 partits s'haurien de guanyar 7. O si sigui que és veritat que a vegades el partit que menys tu esperes és el que acaba es fallant. Eh? Mm... El a perdre un partit que va sorprendre la setmana passada al camp del Súria, guanyant 2-3, i evidentment, ja, tot i copar... Precisament, el que deies tu, Jordi, tot i copar sí, sí. places de baix, eh? Sí. sí, sí, està a la part baixa, però té un parell de jugadors molt interessants. Té un davanter que, que a mi personalment m'agrada molt, i bueno, jo crec que sí si realment estem bé i defensivament estem correcte i donem intensitat al partit, el partit tard, tard o d'hora ha de ficar eh, pel nostre costat, però és veritat que els partits a vegades tenen circumstàncies que no es domines i, i bueno, oh, hi ha 90 minuts i, i s'han de jugar i a veure què passa. Doncs pues Jordi Pont Ponti, moltes gràcies per atendre la trucada. Vale, moltes gràcies a vosaltres. I que hi hagi molta sort demà aquí Municipal, que seguim amb, amb aquests quadrats en verd de guanyat, eh? ha sí. donat setmana més i aviam si s'ajuntem, bueno, més, més tampoc perquè 36, 39, 9 punts estem a 3 punts i 5 del primer vull dir, sí, és sí, el que deies, sí. eh? Tres... No, que... no, si està Sant clar demuanyem. que si, si nosaltres anem sumant o, o els de dalt, tard o d'hora ja fallaran fallar. mm, està clar que, que, que queden 17 partits i que, que pot passar de tot moltes gràcies, Jordi. És eh, que estaves aquí a la Gironella, eh? Sí, al camp del de, de Gironella ara estava. I, I ja m'ha no... sentit un gol. M'ha sentit que la gent cridava i tot. Sí, sí que fa un moment n'han marcat un. Sí, sí, està jugant el cadet del Gironella i... Quin resultat? Eh, 6 a 2 contra el Sant Fluïtos. 6 a 2 contra els Sant sí, Fluïtos? Sí, sí. Ah, ara sí, sí, sí eh? No. Molt bé, Roger. Que vagi molt bé aquest demà, a partir de les 4, aquí al Municipal. Vale, vinga, vosaltres, a adéu... adéu. Bé, eh, Roger... Ai, perdó, sempre s'ho roger, com que té el cocinet que juga a futbol, doncs volíem dir Jordi Pont Ponti, eh, l'entrenador, el míster d'aquí al Club Esportiu Porreig, que, que demà, demà hem d'anar a animar aquí al Municipal, com sempre, com sempre ja fa la gent. És que ja feia molt temps que no ho deia, perquè ja hi va de normal els seguidors del Club Esportiu Porreig a veure el Porreig aquí al Municipal. quan edition song Ding and Grumby's fun for a fun Let's get money <laughs> off Ladies and gentlemen Let's get ready to rumble Bàsquet i 17, eh? Ai, no, m'he equivocat, però igual, amb la... Com estic, eh? Com estic avui, eh? Deu ser el temps eh, que ha fet molt fred, ara torna a fer una mica més de bo, potser no es canviï les temperatures que dóna gust, eh? Com aquí, canviem la sintonia, és que dóna gust, però ara avui no la tocaré. Farem l'embol, Jaume, amb la sintonia del bàsquet. Què carai! Eh, Jaume, que et sembla? Sí. Doncs vinga, si et dic equip de tercera catalana, preferència, sènior, masculina, primera fase, grup B, quinzena jornada, tu què en diràs? Luar Gràcia Sabadell i el Humbleberg. Que aquí, aquí, clar, aquí no podem tenir el cor dividit de cap manera, eh, Jaume, res, no. res de Sabadell. Aquí, a Upa, Puig, eh, Visca, Humbleberg, eh? Sí, al carrer Quin pavalló? Okay, el, bueno, pavalló? El Sabadell o oh, Aracaràcia, pavalló. I el carrer, vocació. Carrer Bocatxio, eh? Vigiliano, eh? Eh? eh? Doncs aquest partit es jugarà precisament demà a partir d'un quart d'una del migdia. I ara sí, bàsquet femení. Eh, tercera categoria femenina, grup 4, quinzena jornada, fase prèvia s'ho atrapa, no eh? Jaume. Sí. Venga. Femení. Femení. Club de bàsquet porreig A-E-S-E-B Josep, què m'has de dir d'aquest femení? Doncs que el senyor femení va a 12, 3 gonyats i tres perduts. La setmana passada va perdre. I jugarà avui a dos quarts de sis. Però jo crec que hi ha idea una hora de la federació perquè diu que juga a, ta a la tarda. Llavors, mires el júnior femení, que també juga a casa contra l'escola del Carme A, mm -hmm. a les 4, i un partit no dura mitja hora. Ah, no, però a les quarts de 6, no? Comença el sub-21. Ai, perdó, no, el, júnior... tercera, el tercer categori és a les quarts de 6. I el júnior a les 4. Sí, sí. Ja pot ah, doncs estar bé, no? Ara, no he deig tenir malament, no he Una hora i mitja. Sí. Jo, Josep, bon dia. Bon dia. Que has entrat molt així. Molt, molt bon dia, aquí. Josepet. És que no harem ni escalfat, eh? Doncs aquest partit, com deia el Josep, que jugarà avui aquí, a Pavelló, a partir de dos quarts de sí. Ah! Vinga, Jaume, sots 21 femení, ja que no t'arrenques. No, no, no, no sé què és poc seriós, el jefe o l'empleada. Sí, la Mariona, ai, la Mariona sí que s'apunta. L'empleada. Eh? La Mariona s'apunta a, a un bombarder, no? I fas una mica de musiqueta i ja la tens saltant aquí. Sí, Però és sí, que tu, Jaume, avui no t'arrenques ni, ni amb el tres despàs, sí, eh? eh? Sots 21 femení, nivell A, grup 2, 15 anys jornada, fase prèvia. Club de basquet Corbera i ford de bàsquet Berca Segent. Doncs aquest partit us he de dir que jugarà demà a partir de les 4 a Corbera. Anem el bàsquet masculí, Jaume. Primera catalana, grup 2, setzena jornada. Info del Bàsquetberga, Bàsquet Cores. Aquest partit es jugarà demà aquí al Bargadà, al pavelló a partir de dos quarts de sis. Sots 21, nivell B, grup 15 quinzena jornada fase única. Club de bàsquet porreig, unió esportiva capellades. què ens deies tu, Jaume, a ah, tu, Josep, perdó, era el que ens deies, no? No, el de després. Ah, júnior, sí, clar, sí, aquest sí. és el Sots 21. Aquest juga sí. després de les noies, eh?, de la tercera catalana. Sí. Que el, el Sots 21 masculí marxa 11, 5 guanyats i 9 perduts. Aquesta setmana va guanyar contra els monjos. Uh, que és una miqueta més de ball. I aquesta setmana el, el Capellades està en una posició per sobre. Uh -huh. I en teoria hauria de ser un partit força important, perquè estan empatats de victòries i si guanyessin, posarien a nuvens. Nuvens. Sí. nuvens avui, eh? avui aquí el pavelló a partir de les 7, abans d'anar sí. a sopar, eh? Abans d'anar a fer l'últim got abans d'anar a casa a sopar, eh? Uh, què més ens has de dir, Josep, de bàsquet? Doncs, el, sí, bueno, el júnior femení és el que t'explicava, que va a 15, è amb un guanyat i 13 perduts i que juga avui a les 4 que ho tenia malament, em sembla i juga contra l'escola del Carme A llavors l'infantil, que jugaven avui eh, avui s'han hagut de llevar a les 4 de 7 perquè havia de ser les de la plaça i quan han arribat allà, s'han dit que s'havia suspès el partit. Què dius? Jo no n'aben tant d'hora. No, no he pogut xadar preguntar a ma jermà. Com havia de la lluny. Sí, sí, sí, I quan se passa el partit, s'ha passat el partit, ni victòria sí, ni res, no hi ha. Estí sí. que que'l havien fet tot el viatge. Sí, sí a més, i abans el quart de les 4:07. Vale, diu, vale, diu, vale, eh. Llavors, cadet masculí que està a nivell B. Sí. B2, perdó. A uh, marcha quarta guanyat i un perdut i jugarà avui a les 12 totes Navarques. Llavors, eh, del bàsquet, parlar una miqueta del Barça bàsquet, que està començant a trobar el toc. Aquesta setmana juga contra el, el Bilbao, que és un equip, diguéssim, que des de les últimes temporades, potser abans està una miqueta més desaparegut, però aquest parell, tres últimes temporades, ho està fent molt bé. Va arribar al final de la Lliga. I, bueno, doncs té molt bon equip, tenen el Raúl López, tenen el Amon Hamilton, un tripista que es diu Costas-Basalladis, i serà un partit molt difícil. A la, de... a la passada, molta de... van perdre. Llavors, el Manresa, després de guanyar... La... Ah, el segon partit, eh? Tercer, tercer. Tercer partit, perdó, sí. És bueno, que costa, com hem de suar, eh? Sí, sí, eh? sí. Però va guanyar molt bé, eh? I, a més, amb un equip que va estar lluitant per la Copa, el Lucens Mombus. Aquesta setmana juga, no me'n recordo contra quin equip, El Manresa, pues, doncs, juga, pues, doncs, té un rival molt difícil. Deixa'm que dir-te dir quatre coses, però primer posaré la sintonia natural del bàsquet. I resulta que, buscant la primera victòria fora, perquè no ha guanyat cap dels tres, no, no ha guanyat cap a fora, diu, en el que serà el nou desplaçament de la temporada, el bàsquet Manresa juga diumenge en una de les pistes més dures, <ríe> precisament, eh?, que hi ha a la Lliga Endesa, la del Herbalife Gran Canària, eh?, moment uh, El Balai i Gran Canària, què són això, Josep. Malament eh? l'equip de Pontsernau es trobarà demà al Centro Insular de Deportes amb l'equip que rep menys punts de la lliga al costat del Barça. En canvi, el Manresa anota més que els de Gran Canària., bueno doncs el Gran Canària és revelació total. El gran, el gran, a cinquè, a cinquè a la Lliga Sí, sí, sí, a més un equip que o sigui molt ben coordinat perquè és un equip que juga molt bé de fora i molt bé de dintre, ah perquè a dintre té un que venia a el Xavi Rey que no ho fa gens malament, aquell del Manresa que ha sigut l'Urs Eslocar sí. i llavors a fora té, també té el Nilsson que és un jugador que pot jugar per fora i per dintre i és molt ràpid però a part d'això és forçal llavors tenen el Brad Newley i el Ryan Toulson que són jugadors de molta qualitat i això sí permet fer un engranatge que els deixa tant, eh, jugar per fora, jugar per dins i fer-ho bé de totes maneres. Molt bé, Josep, anem a tancar, anem a tancar doncs, el futbol sala abans de la mitja part. Després de la mitja part arrencarem de, la mitja part, em refereixo a la segona part dels anuncis que venen d'aquí 5 minutets eh, a dos quarts. I, farem, sí, I després doncs... vindré jo, oi? I després ve la, no sé si primer la Mariona i la Mariona fer-la entremig entre les dues seccions de l'Albert. Albert, que el tenim aquí? Uh, bon dia. Bon dia. Escolta, què em deies que no t'he del tot? 2 a 6. Ah, 2 a 6 el resultat sí. del Preben Gemí 2 i el Puigcerdà 6. Aquí a casa, eh? Bueno, 2 a 8, però jo no sé per què l'àrbit s'ha menjat dos gols. Ah, Bueno, sí? millor per nosaltres. Per l'Abaràs, ja igual guanyem. <ríe> a temporada. Pues molt bé, 26 el pre Benjamí Bec jugat aquí al municipal, eh. Doncs Albert, a part d'això quantes quantes necessites tu Albert, és per, per fer Nosaltres hem de parlar doncs, de dues coses, hem de parlar del l'Acari de, i de i del rolli de Montecarlo. Vols dues seccions o vas fer un dues seccions? Hòstia, això és totalment en directe, eh? La gent s'està entenant del que farem, sí, eh? Sí, Però sí. ja està bé, perquè ja ens interessa. És un problema en directe. Exacte, que sàpiguen okay. que el motor el farem amb dues seccions, que no seran molt llargues i que parlarem del... M'agrada el teu gorro que portes, eh? Del el, rally... És Escòcia, no? Sí. Oh, exacte, és la van. bandera d'Escúcesa. Escòcia, Escòcia. Tona creu aquí Scotland. el front. <ríe> sí, no creu segons la fotis, el tanto. Que malament rai, eh? Molt bé, doncs, escolta, parlant d'això, anem a repassar... Abans d'agafar la publicitat, Jaume, si et sembla bé, eh? Digues, digues. Parlarem amb el teu germà petit, eh? El James Bond Jr. El Joan. No, James Bond Jr. Ah. Ah, no, ets tu, James Bond Jr. Sí. Carai. Mal... El meu germà petit i el <laughs> meu germà dient és el Joan. està gravant ja, els informatius. Està gravant els informatius. Molt bé, molt bé. Molt bé, Jaume, doncs vinga, començarem per les noies. Tens a punt... El futbol sala. Femení, eh? Les noies... Oh, sí, sí. cacau, mare de Déu, aquí sobradal. Digues, digues. Sí, agafa perquè no s'ho troba. Digues, digues, um, digues, Tercera femenina, grup 2, catorzena jornada. Molins 99, club de futbol sala, futbol sala Trens Cacerres. Al jugarà aquest partit? El poliesportiu, la cínia. l'àrbitre? Carla Avalanet, Clarencia. Aquest partit es jugarà avui, a partir d'un quart de cinc. Primera fe divisió femenina, setzena jornada. Ponte Urense, futbol salà, futbol salà, gironella. Què hem de dir, aquest partit? Ara m'has agafat amb braques, eh? Oh, anem massa de pressa. Doncs que el Gironella inicia la segona volta a la pista d'un necessitat Ponte Orense. Fon per la Gironella posicionat en sisè lloc a la classificació de la primera divisió femenina amb 25 punts. Juga aquesta tarda a partir de les 4 el primer partit de la segona volta de la competició a la pista del Ponte Orense. Les Gironallanques, que tenen com a objectiu enganxar-se a posicions més capdavanteres, venen de superar en un duel molt igualat el Diamante-Rioja a casa per una justitat 3-2 que va passar dissabte passat, eh? Anem a repassar el masculí, Jaume, i acabarem també, començarem pels de baix de tot, eh? La tercera divisió territorial, grup 3, onzena jornada. Primera catalana. No, tercera divisió territorial. Futbol sala masculí. Tu també m'has agafat amb braga. Doncs pues vinga, parlaré jo. Vallirana, agrupació esportiva. Futbol sala, jardineria, corriu, que ser res bé al camp poliesportiu municipal de Vallirana. L'àrbitre, Francesc. García, Dona, Salvador. Aquest partit es jugarà precisament avui a partir de les 7 de la tarda. Segona divisió territorial, grup 2, onzena jornada. Uh, aviam. La no. Pobla de Lillet, club de futbol, sala, escola de futbol Montcada, C. El camp que es jugarà aquest partit és el municipal Coma Figuera de la Pobla de Lillet. L'àrbitre, Juan Gonzalo, Muñoz, González. I aquest partit es farà avui a partir de les 4 aquí al Berguedà, a la Pobla de Lillet Ara, ara Doncs ara, si jo et dic primera divisió territorial, grup 4, onzena jornada tu em diràs Ara, ara Alenya, club esportiu Bueno, sí, està bé, està bé Ah, bueno eh? Alenya, club esportiu B, futbol salà, P, s'imagina, Cacerra Alguns juguen a aquest partit? <laughs> el pavelló municipal d'Esports, per aquest. I l'àrbitre? José Alberto Pérez Molina. Avui, a partir de dos quarts de cinc, el següent. El Sant Esteve de Ses Rovires, club de futbol la ciutat de Berga. El camp on aquest partit? Municipal Sant Esteve de Ses l'àrbitre? Javier Pérez i Francesco Javier Montaner Pérez. Aquest partit es jugarà avui també a partir de dos quarts de sis. I els més bons, els del cap de món, de la preferent catalana. Grup 3, onzena jornada. Olímpic Floresta B, Vaganès, CCR. Se El camp on jornada aquest partit. El pavelló La Floresta. I l'àrbitre? Sebastián Fernández i Daniel Daniel Fernández Sebastián. Aquest partit és per avui, a partir de les 4 de la tarda, igual que és, no és per avui, és per ara, la segona part de la publicitat. Residència Sard Montmartre de Porreig. Persones grans, persones amb discapacitat,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 Hola, Bé, tenim programes amb l'interruptonet aquest, que no s'ha... Sí, ara! Ara, ara! Ara sí, s'ha colapsat. Ah, ara ho podeu parlar. Si sí, feia intermitent, eh? No, no s'aguanta. Si sí, semblava no. l'intermitent del cotxe. No, sí. Sí. perquè no s'aguanta, l'apreto... Sí. El... No, no l'apreto, el prego... Has, has d'acord amb dit enganxat. Sí, i doncs pues, clar, per estar totes les dues seccions parlant amb vosaltres amb dit enganxat... Estar... Arriba un moment que amb el dit així enganxat cansa. Ja, este, cansa. Bé, bueno, nois, vinga, va, arrenquem aquesta primera secció amb un catxondeu brutal des d'Escolland Yard oh, i amb dos que... esdeveniments importants que van, que van tenir doncs, lloc la setmana passada per exemple es va, el, eh, es va acabar el ratll de car Cyril de en motos Estefan Peter Àngel, amb cotxes Marcos Patronel i Quads i Eduard Nikolaev en camions van ser els triomfadors d'aquesta cinquena aventura del de cara a Sud-amèrica eh uh, Cyril de ja té cinc de cars, eh? uh, una maneta a les seves vitrines, però entre ells pot ser algun de polèmica, eh? com com mínim el de l'any passat. Un... Eh, yep, fos-se si repasseixin de... bé, ves a saber, eh. Sí, podi alguna o ni més, perquè sí, perquè el, el, no que, hi, érem, el que han intentat els francesos és que el com no, no aconseguís mai de aconseguir-ne dos junts. Ja els tallaven, llavors. Han aconseguit ell, doncs ara hem de fer el possible... Sí, se coneix, sembla que sí, que tinguem una guerra entre nosaltres. Però bé, bueno, aquesta vegada doncs el francès va ser molt més conservador. Sabem que, com diu el Josep, el nostre pilot el Marc Homan, no estaria disputant el Descartes. Per tant, s'ho va agafant més calma i va arribar doncs, a l'última setmana amb moltes i moltes opcions que així va ser que bé sense trobar-s'ho va estar davant darrere d'elles van classificar el portuguès Ruben Faria un xilè de depré segon finalment i la tercera posició va ser pel xilè eh, Francisco el Chaleco López que va Tots... tenir una avaria sí, va... va tenir una avaria, va canviar motor i estàvem molt aquí molt contents a l'última etapa però no sabíem que havia... <laughs> que havia hagut de canviar el motor i que ja no tenia res a fer Uh, darrere del Xaleco López cal dir que tots tres anaven en KTM el millor dels catalans va ser el Joan Pedrero cinquè i també en KTM de fet els cinc primers eren KTM tots per tant de la primera setmana que dominava Yamaha finalment va ser KTM el que, el que es va emportar a l'aigua i d'altra banda dir que el castellonenc Joan Barrera a bord va acabar disseter finalment al manillar de, de l'Usbarna Bueno, aquí el Joan Barrera uh, bueno, ho hem mirat ara que va, va fer vuit etapes amb la moneca trencada Ho sentit, no? Josep? Vuit etapes amb la munyaca trencada jo crec que si no arriba a ser d'això de fet se'n va, va adonar 6 victòries d'etapa el Joan si no arriba a ser per això eh, el més que probable era que hagués d'estar lluitant per la victòria eh, seguríssimament eh? Bueno, si, um, si no hagués sigut per l'etapa aquella en què se li va trencar el, no sé què va ser el motor no, no, va tenir molts problemes perdia oli o perdi, oli sí, quan... I... no li perdia no, gasolina no li anava bé la bomba de la gasolina 27a posició pel Marguach, Àlex Busquets en la seva estrena, el Dakar, atenció, va aconseguir una maritònia 56a posició, amb una usbarna. Julián Villarrubia 65a, Gerard Ferrés 69a, Quim Calvari, el Dakar pel, pel Gerard Ferrés, que ha tingut problemes i més també. Perquè l'any passat, i ha passat de tot. En, en els cinc primers, que hi hem com a Coma, Barreda i Ferrés, sí, el Viladoms. Sí, no, Viladoms, que el Viladoms també ha tingut molts problemes aquest sí. any. A la 81a posició trobem el pilot lleidat David Serra Ripoll, ...i la pilot de Corbera, Laia Sant... ...finalment va acabar 93-ena... al llarg de la Gas, Gas eh... ...també, era, bueno, el temps ja no va la pena dir-ho... ...és el menys... Amb, ...amb tot el que hi va passar, també... Sí, ...sí, però va arribar molt content... ...que ell era el millor de cara de tots... ...sí, va... home, va veure la duresa del de cara, eh... Sí. ...sí senyor, va viure ...va, va viure ja, la duresa Descartes, del de cara... Sí, sí, sí, ...sí, és sí, el sí, que senyor. anava a dir, va, veure, va patir tot el que podia patir... Sí, sí, ...és que els va sí, passar, de veritat... ...fins ara eren flors i violes, però és que ho va passar... ...ho va passar canutes, eh? en total van acabar, nois, 125 motos. Al cotxe, atenció, 11a victòria per missió de car, com diu el Josep Luis Merlos. Quatre <laughs> victòries amb cotxes i 7 amb motos, eh, per perseverància al Joan del Mini. Per tant, hi ha molts pilots que diuen que no és molt ràpid, però bueno, que guanyes 11 de car alguna cosa es de tenir, eh? Que guanyes 11 de car alguna per cosa sabrança, es de ja perseverància, i el diria perseverància. Perseverància. Al Sudafrica yen i de Villiers va ser segon a Toyota, 42 minuts, perquè veigueu el resultat el rus Lionel amb el tercer mini va tancar el podi i a més d'una hora, jo sí, de Peter Ancel i el pilot de Fogaroles, Joan Nani Romes va quedar finalment a 8 minuts de pujar el podi amb el segon mini. Llàstima la penúltima etapa amb aquells problemes que també va tenir que va perdre 25 minuts, però que fa els vehicles T2, victòria per segon any, per la parella formada per Xavi Foc i Ignasi Santamaria el volant d'un Toyota que va acabar a la 27a posició, eh? té molt mèrit eh? i recordeu T2, que són vehicles quasi doncs, de producció, com va dir el Marc Hume simplement amb especificacions eh, de car i per acabar els cotxes, 87a posició per José López Ribas per cert, 91 cotxes van acabar eh? 91 amb cotxes i, no, i sobre el t a més, el Xavi Foc tenia un problema afegit que ell sabia, no tenia motxiler diguéssim, que serien sí, les motos i s'havia ficat tot material dintre el cotxe o sigui, més pes, li, li passava molt, molt, molt més moltíssim. pes sí, sí, que per segon segon potser bé per segon segon uh, en quarts, segona victòria també per l'argentí Marcos Patroneli, miamaja que aquest, és, aquest, el Patroneli Guedes és impressionant la veritat, és impressionant seguit del xilè Nicolás Casale a una hora i cinquanta, imagineu-vos, ho podia fer l'última etapa en primera, quasi bé. i tercera pel, eh, polonès, Rafael Sònic, eh, de la Mega Sega. <ríe> ja, jo t'agrada, eh? El polonès Sònic de la Mega Sega, eh? quasi bé. Com, com, com? No te recordes la Mega Sega? Sonic. No. Sí. <ríe> Tots Ràpid. tres pilons a Yamaha, ja que el Jaume no troba, doncs continuem. 26 quarts només van arribar, fixeu-vos, de la duresa del Descartes a Xile, en el que no hi havia cap català, això sí. En camions, el rus Nikolaev va donar la sorpresa a l'imposar-se per davant dels també russos Mardev i Karginov. <laughs> el Sònic i el Mardef... Per favor, una miqueta de el passament, ja l'Ikard sí, eh, passa igual, eh? El <laughs> i Karginov... <Castellop. laughs> Tots tres, tots tres amb un cames, eh? I ho, ho perden tot. S'han sí, dit el gran favorit i vencedor de l'edició passada, l'holandès Gerard Deroy, es va haver doncs, de, de, de, de, de, de conformar amb una quarta posició final, després d'haver també liderat gran part de la prova, amb el seu Ibeco. Que va tenir un problema al final. I que va tenir problemes al final, però li va passar de tot. De tot, eh? També li va passar. Momenta posició gran resultat per la parella formada pels holandesos Kuipers, Van Her i el Manresà, Moï Torrella amb un Ibeco. I per acabar els camions, 35ª posició per Jordi Joventenya, Enric Carpi i José Luis Criado. En total, 60 camions van arribar a Xile. això ha estat doncs, el, el que ha donat de tot el Dakar en aquesta edició d'aquest any. Parlant del ratll de Monte Carlo, perquè també punya a part per Sebastián Loeb, va donar un antèntic recital en la 81ª edició del ratll de Monte Carlo, i és que el nou vegades i prejubilat campió del món no va donar opció als seus rivals. I per no es queda un altre? Faria la desena. Ja de oh, jo maneres. també m'agradaria el... no sé, però també potser al final l'avorriríem, eh? perquè segons CEP eh, el ratll, segons els organitzadors un ratlla de Montecarlo Carlo el més dur dels últims 25 anys i segons el mateix pilot el més difícil i complicat que ha corregut mai evidentment per les causes adverses de la, de la meteorologia, sobretot la neu i el gel tot i no disputar-se l'esperat col del Turiní de nit a causa de l'afluència massiva bueno, d'aficionats que va col·lapsar el tram. Es va disputar un tram. Sí, però la passada de la tarda els de nit no es va fer, els de nit encara hi va, tota la gent que va marxar del primer va anar a l'últim i era moltíssima i moltíssima gent. Uh, la primera de les tres passades que dius tu, que s'havia de passar, sí que es va fer i deu-li bé eh, el torni de dia, diguem, perquè la l'Abbala i novi cop se sortien de la carretera en el mateix punt, en mateix mateixa curva, per tant l'enclar. El finlandès destrossava el segon vols, eh, Volkswagen Polo, el Rally Car, i el rus arrencava la roda i perdia 5 minuts, abandonant el següent tram i deixant la lluita per la tercera posició que manteníem el Cantabradani sordo, que era una lluita interessant, però... Eh va marxar doncs, eh, sense, sense cap pressió cap al podi. En aquest tram del Torní també abandonava per accident l'altre fort el del finlandès joaahaninem. Per això perquè vegueu el que va passar de dia vos ho de nit eh? si de dia passar, si de dia va passar això i méslle de nit amb, amb la temperatura encara més baixa i eh, dir doncs que després de l'anul·ació de les dues últimes passades pel Torní Sebastián Lepp arribava a Mónaco, com a guanyador, per setena vegada d'aquest ratll, aconseguir la seva 77a victòria en un ratll del Mundial, és espectacular, això no ho tornem a veure mai més, crec, jo ho passaran com a mínim més de 10 anys, i ens en recordem, ja potser no farem ràdio. I deixava Sebastián Nogia, que va fer un excel·lent ratll a 39 en l'estrena del Polo, eh? i a Dani Sordo a 3.49, en el seu retorn Citroën. Mico Irboni en acabava quart en un ratll en el que no va trobar doncs, el ritme en cap moment, i dir senyors que la pròxima prova serà el de Suècia, també totalment sobre neu, del 7 al 10 de febrer, i de moment 7-25 punts o g sordo 15, i si trobem líder en marques. Per cert, eh, només us vull dir una cosa, Sebastián Loeb en la roda de premsa previ al ratll va dir que venia a Monte Carlo a divertir-se, per tant imagineu si s'ho agafa en sèrio. Molt bé, Albert. Aquesta és la primera secció, no? Sí, senyor. Doncs ens trobem d'aquí res 10 minuts, entre 12, 10-12 minuts, eh? Anant bé si el Jaume em troba els partits, eh? Ara he <laughs> tingut temps, eh? <laughs> que ti... no, ja... Perquè entre el rotllo del decàrio i el carro... <laughs> Ara anem a repassar... Que sí, que sí, que sí. vale, vale. Que sí, que... Sí, sí, sí. Futbol femení, Jaume. Tenim, tenim derbi, hem d'anar per feina perquè el derbi l'hem d'explicar bé, eh? Futbol femení. Futbol femení segona divisió femenina, grup 4, catorzena jornada. Porrets, club esportiu, riu de perres, club de futbol atlètic. Uh, riu de perres, eh? M'ha semblat sentir riu de perres. <laughs> comencem. No, he dit Riu de Peres. Ah, Riu de Peres. Vinga, el camp on jugarà aquest partit. És que són noms complicats a vegades, tot cal sí, dir-ho, eh. eh? Municipal de Porreig. Eh... Farem un sàpig de la ràdio fent la temporada. Ah, a sí, està bé. Está que sí, no és sí. Eh, doncs no, sí. no, no, no és mala idea. Ah, no, bé, ja ho hem dit. Àrbitre Jaume... Ui, ui, ui. No, no, aquest... No, aquest, no, aquest que sí, que sí. Ah. Juan Antonio López Martínez. Ama, demà, aquí al Municipal de Porreig a partir de dos quarts d'una. Seqüent... O Arbic Montmajor Fútbol Club. El camp. Estadi Torres i Bages. És un camp artificial. I l'art vitre. Adel Serrat Montilla. Aquest partit es jugarà també com el Porreig a la demà. A partir de dos quarts de cinc. <futat> futbol, quarta catalana grup 1, categoria masculí, eh? quarta catalana grup 1, Setzena, Vilada Club Esportiu Puigcerdà Club de Futbol. Ah, no on es jugarà aquest partit? El municipal de Vilada. I Àngel ah, Miguel Giménez Martín. A què és per avui? A partir de dos quarts de cinc aquí a Vilada. Parell, oh. Següent. Verga, Club Esportiu, Porreig, Club Esportiu B. Mira, ja el tenim aquí, el primer derbi. Com has dit, Jaume, que... Berga, Club Esportiu, Porreig, Club Esportiu B. Berga Club Esportiu, a la capital, eh? El primer derbi de l'any. Sí, sí. Quin camp se jugarà? desert al desert municipal de Berga. Verga. <ríe> desert municipal de Berga No hi heu estat mai? molt molta calor, eh? No Encara que allà. estiguem a l'hivern, molt molta calor, allà. Hi no hi ha endunes? Allà, quan vas, canvia la temperatura, de. Hi ha endunes... Bueno, has d'anar-hi amb la CTV, que va molt bé, eh? <ríe> si vas arribar al mig del camp, eh? Um, L'àrbitre... de La jutge... Quan ho jutja, Juan Antonio López Martínez forester, un jutge forester. <ríe> És forester, eh? Molt bé, doncs pues mira, tindrem aquí, a veure, que vagi molt en compte amb què pita i què fa, eh? Oh. Per repassar una mica la classificació, una classificació aquesta de la quarta catalana que lidera el Castellnou Unió Esportiva amb mà de ferro, que diria, com diu el Albert. No, no, mà de ferro, no, seria amb peu de ferro. Només tan sols, amb un empat i una derrota. El Navàs, que també està si fa no fa, eh, amb dos empats i una derrota. El Porret seria quart. El B, el Club Esportiu B. Club Esportiu B, perdó, sí. El Porret Esportiu B seria quart, amb quatre partits perduts. Ai, perdó, això ho hem de repassar tu ja Jaume millor eh? A quina posició va el Porret Copa, Esportiu? Bé. a la quarta quants punts? 28 anem molt malament, eh? perquè sempre comencem pels de casa i anem els de fora tu. Venga, va, veure, 28 punts partits jugats 14 quants uh, n'ha guanyat? 9 Quans n'ha empatat? 1 i quants n'ha perdut? 4 gols a favor? 36 gols en contra? 19 doncs pues aquí ho teniu, eh? el balanç del porreig pel que fa de ben aquestes dinaus jornades. Llavors el equip local, uh, l'equip uh, de la capital. A la a quina, quina posició marxa? A la vuitena. Quants punts? Ai, 19. Perdó, quan, això, quants? Això, quans punts 19. Partits guanyats? 14. Partits empatats? 6. Partits perduts? 1. Ah, no. No, no. Jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo no? Quants mi... punts porta? Ah. No? No he vist els punts, perdó. Eh, que sí? 19 punts. No, no, 19 punts. 19 punts. Quants partits ha jugat? 14. 14, ara sí. quans ha guanyat? Mm, 6. 6. I quants n'ha perdut? N ha petat, perdó. N'ha petat? Sí, es que n'ha ja te... petat? 1. I n'ha perdut? 7. Quants gols a favor? 22. Quants gols en contra? 23. Anem a repassar l'estat de, de la climatologia, Jaume. Estat del cel. Mm. Bam, en... Ennubulat. Ennubulat. Prohabilitat de precipitació. Un 45%. Cota de neu estarà més o menys instal·lada sobre els... El 2.100 metres. Ah, no podem perillar, eh? 2.100 metres. Temperatura mínima. 11, ay, 1. 1 grau i de màxima... 12. El vent estarà... encalmat. Calmat. Per tant, bufarà a quants quilòmetres per hora? 0. Ho Exactament, a 0 quilòmetres per hora. Aquest derbi el tenim precisament per demà a la capital a partir de dos quarts de cinc. Següent, Jaume. Casserres Cop de Futbol, Súria, Club Esportiu B. A quin camp jugaran? Al Municipal de Casserres. I l'àrbitre? Jordi Gómez Roig. Uh, aquest partit és per avui, a partir de les 4 de la tarda, tercera catalana, grup 7, 18 en ajut. No, no. No, havies d'haver dit següent. Següent. <ríe> Montmajor, Futbol Club, Avinyó, Club Esportiu. El camp? Municipal de Montmajor. un camp de terra. És un camp de terra. I l'àrbitre? Teresa Rovira Gras Aquest partit ha jugat també aquí al Berguedà amb un major en a partir de les 4 de la tarda, avui Ara sí, tercera catalana, grup 7 18a jornada Navarra Clas, club de futbol Gironella, club de futbol atlètic B al camp Municipal de Navarcles I l'àrbitre Manuel Antonio Barrera Catalán Aquest partit és per avui a partir de les 4 de la tarda Següent Porreig, Club Esportiu Artés Futbol Club partit Municipal de Porreig. L'àrbitre Roger i Giro Pu Pujols Aquest partit es jugarà demà a partir de les 4 de la tarda Següent Olbant Club de Futbol Canteries Unió Deportiva El camp Municipal d'Olbant L'àrbitre... Daniel García Arenas. Aquest partit és per demà a partir d'un quart de quatre aquí a van, eh? Següent. Castellbell i Vilar, club esportiu, club de futbol San Salvador de Xercs. El camp... Pista municipal de Castellbell i Vilar. L'àrbitre... L'àrbitre... Ah, L'àrbitre Sergi Dols i Icardo. Aquest partit és per avui, a partir de dos quarts de 5, segona catalana, grup 4, 18 a la jornada. Cardadeu, futbol club, gironer i club de futbol atlètic. A camp... Municipal de Cardadeu i l'arribitre. Alejandro Carrillo Vilcher. El Gironaia també repeteix a fora el camp d'un caradeu que la primera volta va sorprendre amb un 1 a 6 al camp de Gironaieng, eh? Tot i que des de llavors ha baixat força el seu rendiment, però demà a partir de les 12 del migdia, Xavi Poses té moltes baixes, com les de Damià, Amen, Eliane, Iván López i els dubtes de Marcel Codina i Àngel de la Concepción. Poses ha manifestat que haurem d'imposar algun central, perdó, improvisar algun central, la bona notícia és que Moïnogreda ja pot entrenar fins al març. Per guanyar no podem regalar tants minuts com hem fet en alguns partits. Hem de sortir concentrats des de l'inici. I per acabar, el nostre de fotos del futbol, primera catalana, grup 1, 18a jornada. A Unió Esportiva, Montcada, Club Deportiu. Uh, aquest partit es jugarà... al municipal d'Avià. I l'àrbitre? David Rovira Campa. L'Avià inicia la segona volta del grup 1 de la primera catalana, rebent demà a partir de les 12 a la visita del Montcada. Avui, al l'igual que va vèncer en l'estrena de la Lliga per 2 a 3. Avui, però, jugaran... Aquest partit és per demà, per dos les 12 al migdia. Allà van guanyar, aquí hauran de fer el mateix. Ai, Mariona, Mariona Mariona Mariona Mariona Mariona Marionet Hola, Estimada audiència, ja sóc aquí una setmana més amb vosaltres I saps, saps de què us parlaré avui? Ara us no. explico Desports extrems Sí. Sí, que jo estava, estava buscant notícies aquí per la ràdio per, per, per parlar amb vosaltres i bueno, m'he sabentat abans, com un paret dentista abans el no sonyer... em tallis que s'ha fet la meva serció no, no, no. ja, una mica de no. respecte eh? que el soñer que la professionalitat un poc de respecte per favor el soñer abans i jo hem... estava mirant la barregada actual i sortia 18.000 pollastres que havien mort això que no es perdi les no notícies no suposo que el gen de les canes se l'haurien no amb l'espanyola sí, sí. amb 18.000 ah. pollastres ojo, eh morts, cremats, eh cremats Sí, no us no, prenem no, no el peix, em diríem que no, no. ens tots sí, i ens durarà molt. Ja, I llavors un 18.000! I llavors diuen que no llençem que menja, eh? el menjar. Eh, eh? bueno. A veure, ja, però, eh, està passant eh? l'estat... No, no patim tan sols els humans, eh, la crisi? Sí. Sí. Aquesta, gent, aquesta gent faria falta un psicòleg. Aquests pollastres s'han sí. cremat, cremat per alguna cosa. La gent està molt cremada. Sí, clar, tot. Sí, tot, tot passa per una raó a la vida. i estic seguríssima d'això. Bueno, ara... No, no vull ser dolent no vull ser doler però ara els pollastres estaran a la brasa sí, jo, jo, jo, jo, jo vull sentir si ens està escoltant el jefe d'aquests pollastres segur que ens està penjant no és que relagin amb l'esport extrem que ho parlaré avui però bueno el fet és que un paraparentista un, un, un, un, una persona que practicava el parapent un parapentista doncs es va precipitar al terra el, el, cap de el dijous passat durant un aneigrament al camp de vols de, de sobreestrada havia Vià. déu do no? Sí, sí. Va precipitar? Bueno, es va caure, bàsicament. Tot precipita, I, tu, sí, sí. La dificultat de la zona boscosa on va caure i l'avançada hora de la tarda van impedir que efectuessin els mitjans de rescat aeris i clar. El jove va ser tracetat amb un equip mèdic terrestre doncs, a l'Hospital Sant Bernabé d'aquí a Berga i bé, bueno, té diverses contusions i espero que es recuperi, però la cosa pinta molt xunga, eh? I bé, bueno, jo aquí volia fer una reflexió, no? I és que quan fas un esport extrem aquí, ca -ca -ca en aquesta comarca que som de muntanya i ens agrada fer aquestes coses doncs cal, cal tenir en compte per sobre de tot, la nostra seguretat, a l'hora de dur a terme aquest esport sí. amb qualsevol característica... Sobretot sobre els esports de risc. Exacte. Per això l'equip proveu no a, a casa. és molt important. Hauríem de parlar alguna setmana no amb els, hi ha hi ha els del vol, del, del Mercadona, eh? que, que no funcionen. I bé, la formació específica és vital. O sigui, si tu no, no tens una formació adequada per fer aquest esport, no et llencis perquè pots caure, val? Clar. Sí, sí. Jo aquí he fet una, una, una filosofada, però... Ja, ja... De què? De què? Pel zàping, nano. Sí, sí. Ja ho he fet. Sí, sí. La filosofada. Sí, sí. Que, que... Bé, jo, jo penso que la por en moltes situacions d'aquestes és el millor, el millor amic que puguis tenir, no? Perquè suposo que en, aquest, en un sentit assegura que ens mantinguem forts i concentrats i puguem controlar l'ansietat d'aquestes situacions extremes. I pensar que quan es conservi la, la tranquil·litat ens podrem manegar l'ansietat i i, ens, i podrem estar més bé amb nosaltres mateixos, doncs farà que tinguem més ganes de practicar aquest, aquest esport. Que, sens dubte, és, és aquesta adrenalina, que és, és, és aquesta felicitat no? que fa que la gent vulgui fer aquests esports i que tingui ganes de practicar-los, saps? Molt bé. I bé, avui en dia sentim la necessitat d'experimentar experiències intenses, que... I desafiaments en la vida, no? Alguna experiència límit, no? I, en molts sentits, l'esport extrem és un mètode efectiu per anar a buscar el contacte més primitiu, saps? Que és sí, l'essència sí. interior. Sí, sí. Per això hi ha, hi ha gent que dura la muntanya, saps? És, és bàsicament per aquesta sensació que tens, no? Quan... Fas. Però s'ha de conèixer-hi molt, eh? perquè Exacte. tot i coneixent-ho... És coneixent estimar la muntanya, és d'anar-hi, saps? Tot i coneixent-ho et pots trobar qualsevol cosa. Exacte. Mariona, has fet? Sí, sí. I només volia dir això, i que la cosa més important és, és que en l'exercici de tots aquests exports extrems és, és, el més bàsic és conèixer -te els teus propis límits i les teves pròpies capacitats, i cal respectar-ho. No pots anar més, més enllà de del, del que tu saps, perquè si no... És no quan passen que accidents i coses d'aquestes estranyes. Sí, eh? jo m'imagino que el fet de que no sàpigues què pot passar ja ja, té, ja és això, no? que tens ganes de, de provar fins a on arribes, no? però hi vegades que val més no, no arriscar-te. Molt bé, Mariona, sí, sí. segona part del motor. Falten tan sols dos minuts per acabar les dues. Molt bé, doncs, endavant, Albert. Molt bé, Mariona. S'ha d'anar tant, sí. Bueno, no t'estrellis eh, per això, no, t'ho porta perapent mira, no però és un filosofada no, Un, un, un, de, un de, de seguretat allà baix Un filosofada Té, Jaume Quina uh... bueno, última, Jaume? Vinga, va, comencem la segona secció Un mica sèrius, hi ha els pollastres Sí, amb pollastres dos. de farem, farem un enlloli sí. I farem una, una sí. botiga amb els pollastres Am Amb els allà, amb, a lás, sí. amb, pollastres. Carbó, amb carbó, eh, pobres bèsties bueno, Serà uh... espectacular Va, Pep van venir de de dir. Ah, de fet, això sí, sí que té un avantatge i ja estan cuits, aquests pollastres. <laughs> sí. Abans, sí. no, no, Abans. No, demanar, hosti, no, que Molt respecte eh, amb, amb la gent que normalment que passes S'ha faltat que se cremin 18.000 pollastres eh, Per recuperar tot això Ara, en aquest temps, ojo, eh? Ara són 18.000 Imagina't sí, mil. Mil. Tot que no fossin 18.000 Imagina't que no fossin 18.000 Abert que no tirem temps Va, Nois, per tant, m'he deixat la primera secció Dir-vos que felicitar a Televisió Espanyola i Esport 3 Per l'excel·lent cobertura del Dakar I que el Mundial de Rolles es podrà seguir per Canal Plus Per tant, si no pagues, no veuràs Com tot en aquest país, eh? I comencem la segona secció, eh, primera de tot eh, del Motoclub Baix-Bergadà, recordar que avui fan un sopar a Gironella, el, el, tot els, tota la comitiva del Motoclub Baix-Bergadà, que per cert, no sé si estem convidats, he eh, de parlar amb el director, perquè això no pot ser, però segurament que sí, doncs eh, fan un sopar avui tota la comitiva, pilots, eh, sponsors, patrocinadors... Uh, i veurem bueno, doncs, uh, no sé si veurem si estem convidats o no però bueno, d'aquesta sopar si anem ja ja us direm alguna cosa i si no hi anem doncs, uh, també en parlarem de, de tot el que hi pugui mentrestant el motoclub Baix-Bergadà ja ha penjat el calendari de proves doncs, del, del trial de la temporada 2013 dels trials socials del Berguedà que seran aquests Valls de Torreira el, el 17 de febrer Vagà el 5 de maig Sant Fruitós de Baixes el 19 de maig Parats de Lluçanès el 23 de juny Valls el 30 de juny Sant Corneli, el 14 de juliol Sant Julià de Sardanyola, el 6 d'octubre i tancarà van el 15 de desembre altres proves del trial, atenció, apuntem-se les Gironella, Copa de Catalunya de Clàssiques 17 de març, Cabrianes Copa d'Espanya de Clàssiques, 13 i 14 d'abril Gironella, Campionat de Catalunya de trial, el 26 de maig i a Cal Rosal, Campionat de Catalunya de trial el 13 d'octubre i Cal Rosal, Campionat d'Espanya de trial, 17 de novembre des d'aquí no sé si ens estan escoltant, dir que em sembla que ja ha previst el campionat d'Espanya d'Enduro aquí a Porreig però ho estan, ho estan treballant eh? parlem amb ells més endavant perquè ho estan treballant campionat d'Espanya d'Enduro? Sí, sí, sí, sembla que sí, que vam passar amb Portal de Catalunya que aquest any d'Espanya, ja, això ja porta més feina Di també eh, que atenció senyors, que després de dos mesos i pico aviat sentirem aquells cotxes que xiulen d'aquella manera, que fan... Eh? que són els de la Fórmula 1 sí. de fet estan ja a la cantonada a la cantonada. aquesta setmana es presentaran moltíssims equips bueno, i la ja. setmana passada no vam poder dir, dir Josep, que Pedro Martínez de la Rosa fitxava com a pilot provador de Ferrari que això no vam dir-ho eh? ja dos, catalans, marxen, dos eh? catalans, correcte i excel·lent, jo penso que excel·lent la, de la decisió de Ferrari perquè Pedro Martínez de la Rosa té molts coneixements més, potser no és un top de pilot però té molts coneixements sí. Dius, eh, Lotus es presenta al seu 21 al 28 de gener a Enston McLaren a mp 428 ho farà el 31 de gener a Woking a la seva seu, Ferrari amb l'F2013 com deia el Josep, aquests només canvien el nom del 12 passen al 13, a Maranero l'1 de febrer, tant McLaren com Ferrari han promès un cotxe trencador, com cada any eh? Forza India, el mateix el dia 30. de Ferrari a Silverstone, i es dirà VJM06, digue'm Mai fan un cotxe trencador, sempre són el perquè se'm de guanyar Un petardo, eh? <laughs> Força Indie, el mateix dia, doncs, de Ferrari, com han dit, a Silverstone. Sauber, el f 32 que no és la Comarca 32, eh? Es presentarà el 2 de febrer, a Hingling. Rebu el 3 de febrer, a Milton Keynes. Eh, coneixerem el que diuen l'infant d'Adrien Newey, el nova, la nova arma el, pel quart títol. Mercedes, la màquina de Lewis Hamilton, que pilotarà a partir del dia 2 de, de, de, 5 de febrer. El W04 es presenta el 4 de febrer, un dia abans, com dèiem, de començar els primers testos, que començaran a Jerez. Toro Rosso, igual que Mercedes, el dia 4, i es dirà STR08, Caterham també a Jerez però el 5 de febrer, i es dirà CT02, Williams el més ràpid, ai, perdoneu, més tard, el 19 de febrer, es perdrà, per tant, els primers testos oficials de pretemporada, es dirà UF-FW35, eh, i Marussia no ha confirmat la data. Dius que aquests primers testos són molt importants pels equips, i el que no es digui allà, encara falta ja ho veurem. I 3 seients per confirmar. Sí, imagina't que s'està punt de començar la temporada, i encara falten 3 seients per confirmar que em vulguis de motos, sí, Josep per, per perquè Repsolon de Team ha presentat en Pedrosa i Marc que pot formar en fitxatge de Honda, la nova moto ens divertirem la... eh, MotoGP rc 213 B baixa fantàstic A més bé. color blanc eh? més color blanc és molt, molt maca la moto d'aquest any i veurem si el Dani està amb la l'ascensió la, la que, que tenia l'any passat a final de temporada sí. que l'ha fet molt i molt bé i ah. es mereix crec jo que ha agafat ja la maduresa per guanyar un Mundial més, de MotoGP Márquez ha dit que no destinarà el Pedroso no destinarà, fo Ai, oh, Pedro, no destinarà for forces a pensar en el Rossi i en l'Alento es fixarà en ell com millorar el Márquez més... que col·lecciona les motos de Valentino Rossi eh? sí, sí. <laughs> i ja correrà no. contra ell la setmana que ve Pep tot de la Fórmula 1, ja. Molt bé, Albert, merci per estar aquí una setmana més. Merci ja de part de la gent que t'està escoltant, eh? Merci sí, no part meva, sinó de la gent que t'està escoltant, que sé, sabem que agrada molt aquesta secció del Era motor. Agraven no totes les seccions i nosaltres doncs ens despedirem com sempre amb els Facebook. Canzoneta. Baixau-me Facebook. Baixau-me el Facebook, el Facebook de es ja ens estem a passar minuts de les dues. El Facebook, a més, que a volta sense com ens agrada nosaltres també molt tenir que els agraden els informatius. El Facebook, el va, el Fresh, fresh el Fresh, Fresh Banking, no? Fresh, -ba Fresh -ba <ríe> va. Canta. Ja, Mentre, doncs, bueno, nosaltres... no, ara, ara, ara, ara. Aquesta setmana són 879. Sí. 879. Va, que arribem a mil la setmana que ve. Hem de fer una cosa. Quan arribem a mil hem de fer alguna cosa, eh? Sí, una un filo... calendari. Un una, calendari de una, una, una pesolada. Un calendari amb pilotes. Eh? Sí. Què ens sembla? Aquí són pilotes a De bàsquet. Sí, quan arribem a mil, eh? Per això, eh, moltes gràcies a tots per estar aquí la l'altra Exacte, banda. moltíssimes gràcies a tots. Per nos i esperem retrobar-nos a -nos la setmana que ve. Que passeu un bon cap de setmana. Molts petonsos. I... Per cert, força, força Barça. Força Barça. I força per les amens de la gent que la cooperació. Adeu. Adeu. Adeu.